Apreția voastră, vă rog să mă Mate, domnule profesor și director, iubite părinte Nicolae Muzolin, iubite părinte Ronin, iubiți părinți, iubiți studenți, iubiți credincioși. Sigur, orice moment de evocare a unor pagini de istorie a unor file din existența noastră este cu adevărat emoționant și folositor pentru noi. Sigur, unii ar spune că trebuie să uităm tot ce s-a petrecut. Aceasta este o greșeală. Face parte și acest segment de ani din istoria națiunii noastre și dacă ar fi să evaluăm această istorie are o importanță ei cu totul la parte. Pentru noi ca ortodoși, pentru noi în calitate de creștini în general, sigur că jertfa are semnificația ei. Oamenii care au suferit nu sunt niște simpli condamnați, ci suferința ei a înnobilat. De aceea, în istoria bisericii noastre, noi privim jertfele care s-au produs, aplecându-ne cu pioșenie și închinându-ne înaintea celor ce s-au jertfit. Iată, avem în fața noastră acest volum care cuprinde nume și fapte, care cuprinde personalități ce au rezistat în fața unei rezistențe nedrepte. Și sigur că Dumnezeu m-a ajutat să cunosc mulți din acești oameni. Fiind la București, când cântăreți la Mănăstirea Antim, unde părintele de vrednică pomenire, Arhimandrit Grigorie Băbuș, care a întemeiat acea bibliotecă a Sfântului Sinod, era un exponent al acestor jertfe Cunoscut și prieten al domnului director Radu Ciuceanu m-a făcut să fiu părtaș la zeci de momente cu oameni care aveau o experiență în temniță. Sunt niște oameni care se disting de ceilalți care n-au această experiență. Parcă sunt niște oameni mai purificați și întotdeauna am privit la acești oameni care au scăpat prin jertfa pe care au dat-o în temniță, au scăpat cu viață, au ieșit cu o aureolă din acea închisoare. Toți au trăit ani mulți, că Dumnezeu le-a recuperat timpul petrecut în temniță. I-a ajutat să recupereze. Cei mai mulți trec de 90 de ani. Pentru că este o dreptate a lui Dumnezeu să ne fie nouă mărturii. Privind chipurile lor, adeseori am văzut niște chipuri transfigurate, niște oameni care într-adevăr se prezintă ca niște icoane, exact prin chipul lor, brăzdat de suferință, dar luminat de înțelepciune. Și de aceea i-am admirat întotdeauna și istoriile lor le-am pus la inimă. Și într-adevăr m-am hrănit cu ele și nu pot să uit afirmația părintelui Stăniloae care a zis Dacă n-aș fi fost în temniță, n-aș fi gândit atât de adânc Îi mulțumesc Lui Dumnezeu și pentru aceste momente petrecute în temniță Și oamenii adevărați n-au socotit suferința ca o pediapsă, ci ca o jertfă și asumându-și suferința, sigur că s-au înnobilat. Vinovatul din temniță întotdeauna este cârtitor. I se pare că el este nedreptățit. Cel nevinovat însă mulțumește lui Dumnezeu. Este un paradox. Și iată, acești oameni trebuie să ne aducă nouă o lumină în existența noastră. Ei au dat niște jertfe, s-au înțelepțit ei și au răspândit în jurul lor o lumină. Și mi-aduc aminte că am fost părtași la începutul anului 90 la mai multe momente în care au venit delegații din apus, mai ales protestante. Și veneau la patriarhie și mă aflam acolo, veneau cu o impresie copleșitoare fuseseră pe la Iași și-au văzut acolo bisericile pline oameni care stau la slujbă 4-5 ore și istoriseau cu multă mirare cum este posibil așa ceva? ei se gândeau că perioada comunistă ar fi trebuit să ne extermine sentimentele religioase să nu mai știm să ne rugăm. Să-L uităm pe Dumnezeu că ne-a dat așa o greutate. Întotdeauna, în greutate, în jertfă, în necaz, omul îl caută pe Dumnezeu cu adevărat. Nu atunci când este sătul și când se distrează. Atunci omul nu este liber. Atunci este rob. Sfântul Apostol ne spunea, deși sunt în lanțuri, mă sunt Mă simt liber. Așa se vor fi simțit și acești oameni Care s-au -au rugat în închisoare Care au făcut poezii în închisoare Unii dintre ei au avut noul testament în închisoare Și un mare părinte Tit Moldovan recita Sfânta Evanghelie după Ioan Și zice, uite dacă nu eram în închisoare Nu m-aș fi gândit să o învăț Am primit-o într-o pâine Și am învățat Evanghelia după Ioan și mă hrănesc cu ea și iată totdeauna Dumnezeu schimbă răul în bine de aceea este nevoie să avem această istorie bine evidențiată să distingem într-adevăr binele de rău și să vedem în jertfă lumina căci totdeauna jertfa dacă este în numele lui Dumnezeu se unește cu bucuria. De aceea, iată, acești oameni au fost în temniță pentru că au crezut. Au crezut în Dumnezeu, au crezut în idealul poporului român, pentru că au fost preoți intelectuali, au crezut în tot ceea ce este pozitiv și folositorul oamenilor și au stat în temniță răscumpărând timpul înmulțind lumina în sufletele lor și cu adevărat curățind creierul lor ei nu și-au spălat creierul ei din potrivă l-au nobilat, s-a încercat spălarea creierelor. sigur oamenii fără credință acei au acceptat și spălarea creierilor au fost rădători unii au fost rădați Mișelește ca și cum ar fi fost atacați pe la spate. Nefiind, martori unui eveniment au fost acuzați de complot și de religiozitate și de trădare și așa mai departe. Dar toate acestea le-au suportat ca și cum ar fi fost niște vinovați. Și când erau bătuți și când erau pe nedrept umiliți, ei stăteau în rugăciune. Și deși erau umiliți de anchetatori și de paznici, ei erau luminați și întăriți de Dumnezeu în numele căruia răptau. De aceea, iată acest volum, este o scriptură a jertelor. Este cu adevărat o scriere a ceea ce însemnează frumos în noi. Noi suntem cu adevărat frumoși sufletește când suntem într-o stare de jef înaintea lui Dumnezeu. Și acești oameni au chipurile frumoase, frumusețea însă se ascunde în sufletele lor. Frumusețea este acoperită de rănile lor și de trupurile lor istovite, dar nu strivite trupurile lor care sunt martore ale atâtor greutăți, dar greutăți care i-au întărit pe ei. De aceea mă simt dator să-i mulțumesc cu multă recunoștință domnului profesor Radu Ciuceanu, promotor al acestei mișcări de a pune în memoria poporului nostru pentru generațiile noastre pentru generațiile ce vor urma aceste jertfe. Și nu mă îndoiesc că sunt atâția sfinți printre acești mărturisitori. Pentru că le-am văzut chipurile lor și am văzut ca pe niște oameni care au o înfățișare aparte, care știu să prețuiască un lucru după ce au ieșit de acolo, au fost alți oameni. Dumneavoastră simțiți din lăuntru această bucurie ca ați trăit niște momente pe care trebuie să le împărtășiți celorlalți. Sigur, noi știm că și când biserica a încetat să mai fie scaldată în sângele mucenicilor, a simțit o lipsă. Au luat drumul pustiei. Oamenii doritori de nevoință. Erau triști că nu puteau să mai spună înaintea împăraților și a sunt creștini, vreau să primesc o suferință. De aceea nici noi nu putem spune, ca și mucenicii. Dar putem să avem respect, putem să sorbim înțelepciunea și jertfa acestor oameni pe care se cuvine să-i prețuim și să-i iubim sincer, să întindem razele sufletelor noastre până la sufletele lor, a celor ce mai sunt și a celor ce nu sunt. Niciodată n-am simțit o atmosferă mai încărcată de spiritualitate, ca atunci când am vorbit în fața deținuților politici și de multe ori am vorbit când eram la București, în diferite împrejurări. Și simțeam că aceia sunt creștini vii, creștinii care semănau cu cei din creștini care erau întotdeauna gata de jertfă. Erau niște oameni jertfiți și încă în jertfă pentru că simțeau că jertfa le aduce sensul existenței și oameni credincioși care simțeau o bucurie, că au fost și ei, Măcar puțin, la patimile Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost anchetat și judecat și dus în pretoriu și jocorit și chinuit. De aceea, iată, noi ne bucurăm de această comoare adusă în fața noastră și vă invităm să veniți și cu celelalte volume, să fiți cu adevărat un casnic al nostru, pentru că Pământul Dobrogei este unul distinct față de toate celelalte ținuturi românești. Este Pământul cu rădăcina istoriei cea mai adâncă, cu rădăcina spiritualității cea mai bogată, cu sfințenia adusă de sângele martirilor. Din Belșug, cu lumina adusă de trăirea și cuvintele cuvioșilor părinți din veacurile 4, 5, 6, 7, cea mai bogată, pământul care a luminat prin fiii săi apusul care a dat iera creștină, care cu adevărat a adus monahismul în Franța. Și iată, suntem atât de nu de ajuns de recunoscători istoriei noastre, pe care trebuie mereu să o redescoperim și să o punem în evidență, să o punem în lumină, pentru că această istorie ne face pe noi mai înțelepți și mai puternici și acești oameni pe care... Dacă îi chemăm în Comuniunea noastră, ne sunt frați și frații și prietenii cei mai buni, acești oameni ne înalță și pe noi pentru că ei s-au înalțat. De aceea vă mulțumim și dorim ca aceste momente să se continue așa cum se cuvine, cu nume frumos. Trebuie să vă mai spun un lucru, Părintele în Împărvo este aici, trebuia să fie cu noi, nu s-a simțit îndeajuns de bine ar fi vrut să vină, mi-a promis că vine dimineața. Și trebuie să vă spunem că a venit pentru un lucru minunat. Ca să întemeiem aici o mănăstire, mai de mult plănuită, acum am primit pământul la poarta albă, o mănăstire închinată celor jertfiți la canal. Sunt peste 5.000 de nume. Și este de aceea Dumnezeu la a să ajungă la 93 de ani ca să pună dânsul, Aici împreună cu mine piatra de temelie și să clădim această mănăstire care credem că va aduce mai multă lumină, mai multă înțelepciune dobrogenilor și va fi un loc de pelerinaj. Am auzit din multe locuri din țară urmașii celor care au suferit aici, care vor vrea să-și înscrie și ei pentru părinții și rudele sau bunicii lor care au suferit la canal, vor să se înscrie și ei dreptitori la acest așezământ și noi nădăjduim să crească foarte repede acest așezământ. De când vom pune piatra de temelie, vom aduce un corț și se va sluji zilnic pentru că rugăciunea și chemarea în ajutor a sufletelor lor ne va spori lucrul nostru. De aceea am ținut să precizez că am invitat pe mulți spunându-le că Părintele Iustin este aici și va veni. Eu sper să, să, să odihnească, să merg cu dânsul la poarta albă, să fixăm împreună locul bisericii și să vină peste două, trei săptămâni să sfințim locul bisericii mănăstirii și vă vom invita pe toți va fi, să fie acel moment cu adevărat un început de sărbătoare în cinstea martirilor care s-au nevoit aici la canalul Dunării Mare Neagră și vom căuta să descoperim și trupurile multora care au fost acoperiți de de pământului încă de vii de aceea aici, cum spunea și Părintele Iustin că și la Aiud s-a început un loc de așezământ monahal dar aici este mai mult ca la Aiud mai mulți au pătimit aici mai mulți au fost îngropați de vii aici de aceea avem o datorie sfântă să facem și așezământ și să chemăm în ajutor supletele celor ce au suferit. Vom face, sper, și un volum special împreună cu dumneavoastră, cu cei ce au suferit la canal. Este o provocare pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc!